الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلُّل لعظمته، ولا غنًا إلا في الافتقار لرحمته، لا هُدًّا إلا في الاستِهداء بنورِه، لا حياةً إلا في رِضاه، ولا نعيمَه إلا في قُرْبِه، ولا صلاحَ ولا فلاحَ إلا في الإخلاصِ له، والتوحيدِ حُبِّه إذا وطِيعَ شكر وإذا عُصِيَ تابَ وغَفَر، وإذا دُعِيَ أجاب، وإذا عُمِلَ أثاب لا اله الا الله وسبحانه وبحمده لا يحصى عدد نعمه العادون ولا يؤدي حق شكره الحامدون نشهد أن سيدنا واستاذنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله فصفوته من خلقه ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammedin wa ala alihi al-abrar wa ashabihi al-ahjar vaman tabi'ahu, vaman itteba'a sunnetahu ila jav middini, amma' ba'da. Pravići sestri u Islamu, tema naše današnje hudbe je Ashabi poslanika sallallahu alaihi wa sallam najbolja generacija muslimana. Cilj mi je da kroz zadatu temu pojačavamo ljubav prema ashabima poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, i time ih učinimo uzorima u našim životima umjesto lažnih uzora koje neki od nas, nažalost, imamo u glumcima, pjevačima, kriminalcima ili podmitljivim političarima i sudijama. Ljubav prema ashabima poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, je, draga braćo i sestre, dokaz našeg iskrenog imana, pa ih zato volimo i spominjimo samo po dobrim stvarima. Prije nego što pređem na samu temu, želim da vas podsjetim ili da one koji to nisu čuli, da kažem da je sinoć obješen odnosno ubijen jedan od najvećih alima u Bangladešu ili da kažemo u Aziji, To je Abdul Kadir Mullah koji je či pogubljen od strane vlade Bangladeša, a inače je bio predsjednik stranke Džemaa el-Islamije. Ovaj čin, gnusni čin, su osudile mnoge zemlje, odnosno razne organizacije, među kojima je i Svjetska unija islamskih učenjaka, i ovo je u istinu jedan veliki udarac udarac za ummet svako vrijeme i svako društvo ima svoje simbole a simbol primjerenog islamskog društva su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni koji slijede njihov put Najbolji i najveći mu'mini i najčešćeg imana su nakon poslanika sallallahu alayhi wa sallam bili njegovi ashabi koji su zajedno s njim podnosili razne teškoće, bili su iskušani velikim iskušenjima, ali su oni ostali uspravni i oni su bili spremni da na Allahom žučanu putu žrtvuju na prvom mjestu svoje imetke, zatim svoje živote, ali i živote svojih ukućana. Oni su se poslaniku s.a.v. zavjetovali na vjernost i oni su znali da je put do dženneta težak i da na tom putu ima mnogo prepreka, pa su ipak izabrali taj put jer on vodi vječnoj sreći i znali su da je put do džehennema jednostavan, odnosno lahak i da je dovoljno da se čovjek prepusti samo prokletom šeitanu i svojim prohtjevima i oni su odbili taj put jer su znali da to vodi u vječnu propast. Kažela ršanuhu ustotum ajetu suri An-Nur, spominjujući i opisujući najbolju skupinu koja sa ikada pojavila na zemlji, isti dhu billah, Vassabiquuna al-awvaluna min al-muhajirina val-ansari val-ladhina attaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum varadu anhu, va'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fīha abada, zalike al-fawzul-azim. Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i jansarijama i svima onima koji slijede činjeći dobra dijela, a i oni su zadovoljni svojim gospodarom. Za njih je on pripremio džennatske bašče koje će rijeke teći i to je u istinu veliki uspjeh. Kakve je časti za shabe poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, da je Allah Lešanuhu zadovoljan njima i da je on za njih i za one koji sliede put istine pri prijemio janneta. Ava ayetima 36-38 ayet isteh suri suri Nurs, to izbili billah fi bujutin adhin Allah anturfa'a wa yadhkru fi hasmuhu yusebbihu lahu fiha bil guduv val aasal rijalun la tulheihim tijara wala bay'un an dhikri wa iqaam s wa ietaa s-zakaati ya khafuna yawman tatakallabu fihi alqulubu absar Ljerzihumullahu ahsana ma amilu w yziduhum min fadlihi wallahu yarzuqu man yashao bighairi hisab. U džamijama koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se njegovo ime spominje, hvale njega ujutro i naveče, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji namaz obavljaju i sadaku djeljuju i koji strepe od dana u kojem će srca i pogledi biti uznemirani da bih Allah lijepom nagradom za dijela njihova nagradio i da bi im od dobrote svoje i više dao, a Allah daje kome hoće bez računa. Govoreći o svojima sahabima, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kaže u hadisu koji bilježi Imam Buhari, ovaj hadis sam uvodnom dijelu citirao na arapskom jeziku, koji prevod znači prenos Imran ibn Husayn radijallahu anhu, da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kazao najbolja generacija muslimana je moja generacija, pa oni poslije postije njih, pa oni i postije kaže Imran ne znam jeli poslanih sallallahu alejhi ve sellem spomenuo dvije generacije posle ili tri a onda je nastavio posle vas će doći ljudi koji će varati a neće biti od povjerenja svjedočići će a neće se tražiti, neće se oni tražiti za svjedoke oni će se zaklinjati ali im se i pored zakletve neće vjerovati i proširiće se među njima velika gojaznost U drugoj predajku, ubiđež imam ibn Majd, stojen, abi Sa'id al-Khudri, radijallahu anhu, anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, kal, La ta subu ashabi fal, veladhi nafsi bi yedih, lau anna ahadakum anfaqa, mitla uhudin zahaba, ma adrake mudda ahadim him, vela nasifa. Prenos je bu Sa'id al-Khudri, radijallahu anhu, da poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, kazao, ne govorite rujno o mojim ashabima, Jer tako mi onoga u čijoj ruci je moj život, kada bi neko od vas podijelio sadake kao brdo uhud u zlatu i sve dao u zlatu kao brdo uhud, ne bi postigao pregršt nekoga od njih, niti pola od toga. Ashabi poslanika, s.a.v. su u miru bili blagi, ali su zato u džihadu bili hrabri i nepokolebljivi. Oni su oružje, nosili samo na bojnom polju i tamo su ga samo upotrebljavali. Poznavali su vjeru i radili su po onome što su naučili od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, noći su provodili u ibadetu, a u toku dana su bili marljivi i nisu čekali da i neko drugi hrani. Hodali su oboranih poglijeda zbog svoje skrušenosti i stidljivosti, međusobno su se voljali u ime uzvišenog gospodara i jedni i druge su voljeli isto kao što vole članove svojih porodica. Jezici su im stalno spominjali Allahovo ime i vidjelo se da njihovi jezici stalno uče Kur'an i oni su potpuno ukrotili svoje strasti i predali se Allah. Svaki ashab poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, je institu institucija za sebe. Svaki je bio ummet, A kako i ne bi bili kada ih je odgajao poslanik sallallahu aleyhi ve sellem, svaki od njih je bio poseban i on je bio po nečemu prepoznatljiv. Svaki je imao neku situaciju, imao je neki stav, imao je priliku, svi su oni savjetovali na najbolji način, ali prihvatali savjet, a među njima je bilo onih koji su se u svemu posebno isticali, od koji su na prvom mjestu Ašara el Mubashirin, To su deset ashaba kojima je obećan džennet, odnosno za garantovan džennet. A to su Ebu Bekra Siddiq radijallahu anhu poslanikov, sallallahu alaihi ve sellem, saputnik hijreje, njegov ashab u pećini Sevr i prvi halifa Hulefai Rašidina, ashab za kojeg je poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, kazao, la uuzina imanu Abi Bakrin maa imani džamijel halke, la ređaha imanu Abi Bakr. Kada bi se izvagao iman Ebu Bekra i iman svih stvorenja, prevagnuo bi iman Ebu Bekra. Drugi je Omer ibnul Hatab, radijallahu anhu, koji je primio Islam nakon Hamze ibn Abdulmutaliba do tri dana. Prije njegova prelaska na Islam, poslanik wasallam, je upućivao dovu Allahu moj, pomozi Islam sa jednim od dvojice koji je tebi draži, Omerom ibnul Hatabom ili Amrom ibn Hišamom. Jalalushanuhu je Islam pomogao sa Omerom ibnul Hatabom, radijallahu anhu, tim velikim vođom Islama, koji je nakon smrti Ebu Bekra i Siddika, radijallahu anhu, izabran za halifu, a u njegovo vrijeme su bila velika islamska osvajanja. Treći, Osman ibn Affan radijallahu anhu, blagi, darežljivi i stidljivi ashab, zbog koje kako stoji u hadisima su se stidili i meleci zbog njegove stidnoći koji je bio treći halifa Hulefaj Rašidina i bio je veoma plemeniti i darežljiv. Četvrti Alija ibn Abi Talib, radijallahu anhu, četvrti halifa Hulefaj Rašidina, oštroumni i neustrašivi ashab. Peti je Sejd ibn Zayd, radijallahu anhu, koji je u vrijeme dok je bio namjesnik u Damasku pisao pismo Ebu Ubeidi da umjesto njega za namjesnika pošalje, odnosno postavi nekoga drugog, kako bi on mogao da se, da se priključi snimanskoj vojci u džihadu, jer mu je to bilo draže nego da bude na nekoj funkciji. Šesti je Saad ibn Abi Vekas, radijallahu anhu, veliki i neustrašivi vojskovođa, oslobodilac riznica, perzijskih riznica i on je vojskovođa, odnosno onaj koji je planirao i koji je vodio bitku na Kadisi. 7. Abdurrahman ibn Auf, radijallahu anhu, koji je bio prepoznatljiv po svojoj odvažnosti, ali i darežljivosti, do te mjere je da ne bi htio leći dok ne bi podijelio sve što ima od imetka. A Allah bi mu imetak stalno uvećavao i često je plekao od straha pred Allahom zbog imetka koji je postizao i šta god, šta god bi ovaj veliki ashab uradio, Allah bi mu dao i dunjalučke plodove, i on bi to nakon toga dijelio. Osmi je Talha ibn Ubejdullah, radijallahu anhu, koji je prednjačio u džihadu i dobročinstvu, za kojeg je poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, nakon Uhuda rekao je, rekao, ko želi da vidi živog šehida koji hoda ulicama Medine, neka pogleda Talhu ibn Ubejdullaha. Devet je Ebu Ubejde, Amir ibn al-đarah, radijallahu anhu, oštromni, i riječiti, odnosno povjerljivi ashab koji je imao nadimak Emin Ummeta. I deseti je Zubeir ibn Awam, radijallahu anhu, odvažni ashab koji je na Uhudu, nakon što je poslanik, sallallahu alaihi vasallam, vidio da na jednom krilu jedan mušrik ubija redom sve muslimane, kazao ko je od vas spreman da zaustavi onoga ubicu, a onda je ovaj veliki ashab Zubeir ibn Awam, radijallahu anhu, Bacio svoju sablju i isto kao soko, kao što stoji u historiji Islama, pojurio prema mušliku i golim rukama ga zadavio. A on je u bici na Hunejinu toliku, pokazao toliku hrabrost da su mušljici ispred njega bježali. Braćo i sestre, spomenuli smo samo desetoricu ashaba, poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, onih kojima je zagarantovan, odnosno obećan džennet A lista zaslužnih ashaba je preduga i ona je sigurno za sigurno kratka eh, odnosno ona je preduga za ovu ovako kratku, kratku hudbu. Neka ashabi Poslanika sallallahu alejhi ve budu uzori nama i neka budu uzori našoj djeci i inspiracija za naš uspravan hod u ovom kratkom i varljivom dunjalučkom dunjaalučkom životu. Kao dakle, ima nekoliko obavještenja, prvo je da vam preporučujem najnoviji broj islamski informativni novina Islamske zajednice u BiH preporod, uz koji možete da uzmete znači, dvije vrijedne vrijedne knjige, zatim da je izašao novi broj omladinskog časopisa SAF, te da su bijeli dan, inšallah, od ovoga mjeseca, mjeseca SAF-era, inšallah, 16. 17. i 18. decembra, odnosno u naredni ponedjeljak, utorak i srijedu, i sunnet je da postimo ove dane svi mi koji to možemo, koji nismo izloženi nekom velikom fizičkom naporu i koji nismo na putu. I posljednje obreštenje da ćemo inače imati Sergiju za pomoć u opremanju i završetku mekteba u džamatu Rečica, Međustanjske zajednice Čaplina, radi se o džamatu koji ima oko 500 domaćinstava, 93. godine snage zločinačke snage HVO-a i HVA su porušile do temelja, porušile džamiju Imamsku kuću i mekteb ove vrijedne džematlije su proteklih nekoliko, nekoliko godina radili na rekonstrukciji svoje džamije, imamske kuće, mekteba, izgradili su şehidsko obilježje za 35 šehida ovoga džamata i u toku je uređenje mekteba pa vas molim da u skladu sa svojim mogućnostima inshallah pomognemo ovaj njihov haili, e, projekat jer ovaj džemat zaslužuje za sigurno našu pomoć. Molim Allaho da nas učvrsti na putu islama da lalušanu pomogne našoj braći u Palestini, Siriji i na svakom drugom mjestu gdje su ugrožena prava muslimana, da lalušanu da skoru pobjedu i oslobodi zulumčara, da poslanika wasallam, i ashaabe učini našim istinskim uzorima, da nam pomogne da sačuvamo našu lijepu Bosnu i Hercegovinu i da u njoj živimo e, u slobodi i miru, da uživamo u njoj našu vjeru, mir, slobodu i blagostanje. Danas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, telo lošan uputi našu djecu, naše potomke, da oni inshallah budu radosti naših očiju, radosti naših srca, da budu prvaci ummeta i da budu bolji od nas i da Lalušanu, da nas Lalušanu sve uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim. Inna lillahi wa inna